Där, stå på där, jag har påbörjat inspelningen innan Joel har satt sig vid sin poddstol. Nu ska vi se om han säger någonting. Vad sa du? Är du redo eller? Yes. Bra. Fan, jag hade hoppats på att du skulle säga någonting olämpligt för jag har startat inspelningen nämligen. Nej, fan har du det? Aj. <laughs> Fan vad o dåligt av mig. <laughs> alltså det, vilket antiklimax, ah, ja Men, ja. Eh, eh, jag har hälsat välkomna, nu har jag gjort det. Ja, nice, eh. fint. Hej, ja. alla sammans. Ja. Har du haft en bra vecka eller? Ja, den har varit eh, överlevnadsbar. <laughs> typ. Nej, men jag är ju på jakt efter ett nytt jobb då, eftersom tjänsten jag jobbar håller på att försvinna. Så jag söker lite jobb nu och så. Och du vet, Det man pratar om hela tiden det är att det är alltid bra med nätverk som de säger hela tiden. Man, mm. Det är bra att känna folk. Och nu har jag sökt eh, två jobb där jag typ känner hur mycket folk som helst och kan ha hur bra referenser som helst. Och den som jag eventuellt kan få vilket för ska prata med sin chef. Mm. Så just så känns det så här, du vet får man inte det här? Jag tror jag bara att jag accepterar att jag ska vara arbetslös nu i livet ut. Nej, för fan. Du har ju ja, men du fattar känslan. Ja, jo, <laughs> ja. det fattar jag också. Men mm. du är ju en lärarexamen. Alltså, ja. Någonstans ja. kommer de behöva någon. Högstadiet är väl ändå behörig för? Ja, där... Antar det. Eller antar det, ja visst. Så det där löser sig säkert. Men du vet, det är så jävla, jävla bransch alltså. Överlag nu, alltså jobbsökarbranschen. Men mm. låt oss inte fastna i det. Utan nu ska vi prata om någonting som är kul, tänker jag. Ja, Hur har din vecka varit? Eh, men det är väl lite överlevnadsbart också, faktiskt. Men det är för att jag själv har tagit mig vatten över huvudet på jobbet. Mm. Alltså eh, synkar mina examinationer perfekt. Men sen ska man ju rätta det där också. <laughs> rätta ja, och ja. bedöma. Mm. Men det, det händer, alltså det, det, det, det är så det är när man mm. jobbar med undervisning med bedömning. Ja, det är klart. Så ska det sättas lite betyg också på 50 poängskurser så att det behöver liksom få klart sånt där. Det, det är det. det är mm. Så sett. Jag har kontroll på läget, men det blir mycket. <laughs> ja, oh, jag fattar. Men annars, ja, det, det, det är helt okej. Mm har en sjuk huvudvärk och det gör ont bakom vänster öga. <går> ja, det lät inte bra. <går> Nej. Jag tror inte att det är något farligt dock. Jag Nej, väl... det tror inte jag heller. Men... Gå till farbror doktorn. Men å andra sidan, nu ska vi prata om något kul. Då kanske mm. det släpper, vad vet jag. Ja. Men ska vi ta någonting snabbt vad vi har spelat eller kollat ja, på det senaste? Ja, det kan vi jättegärna göra. Det jag har spelat det är faktiskt. Jag har fortsatt på Resident Evil 7. Mm. Utan att veta exakt, så känns det ändå som det kan inte vara så där jättemycket kvar. Jag har nu spelat som med för jag valde att ge henne det där serumet. Mm. Och så håller jag på att let leta efter Ethan nu. Och så har jag förstått att jag är högst upp i fartyget och han verkar vara längst ner. Så nu tror jag att jag ska ta, försöka att ta mig till hissen och se om den fungerar eller om jag kan klättra ner på något vis. Det är det jag gör nu. Och det kan mm. väl gärna inte vara så det jättemycket kvar, tänker jag, efter det. Nej, nej, nej. Verkligen um, inte. Nej, så det har gått ganska bra faktiskt. Um, jag tycker att det har varit jättekul att köra så. Mm. Um, sen är det ju lite så sådär ibland Även om jag spelar med Det första resonativet vill jag spelar med mus och tangentbord Så tycker jag att det är rätt nice Faktiskt men Det funkar skitbra i Final 57 Kärva mus och tangentbord faktiskt mm, Även om jag liksom har crankat upp lite så här För det var ju rätt sekt ändå Så jag har fått öka känsligheten mm. <laughs> I ett spel för första gången typ. För det är ju lite, det är meningen att Jag ska inte kunna Placera headshots som i Ett FPS vilket annat som helst. Nej. Det här ska ju vara lite mer creepy och så. Så jag har låtit eh, jag har omfamnat det ändå faktiskt. Mm. Um, Sen är det väl så med överlaget det är med muskänslighet det, det, det, det, det är en grej från 90- och 00-talen. Nu ska man ju helst ha ett, en musmatta som är hela jäkla datorbordet och så ska man mm. ha skitstora rörelser. Jag skulle säga att min är 90 kanske. Ja, jag kör ju sådana här old school, alltså en, en liten <laughs> fyrkant som är... Ja, men faktum är så är att så lite som jag sitter och rör på min hand mot många andra som spelar så hade jag klarat mig som en fyrkantig, men jag tyckte att den här var så jävla cool. <laughs> Ditt uttal på cool är nog det bästa uttalet av cool jag har hört i hela mitt liv. <laughs> gött. <laughs> ja gött. Eh, Japp. Men som sagt, vad? sen... Eh... Tror jag faktiskt att jag eh, inte ska ta en paus från Resident Evil där, utan jag kommer kasta mig över åttan ganska snabbt. Mm. Men jag såg också att eh, tillägg på Game Pass idag var det här Warhammer eh, 40K Space Marine 2. Jag skulle tänka det är en riktig sån sköttare. Mm. Jag tänker mig sen emellan kanske. Vi får se. Ja, Warhammer 40K Boltgun var ju gudomligt älskad. Mm. Och så känns det rätt lagom faktiskt. Mm. Men som sagt, jag tycker Itan är en rolig karaktär att spela. Och jag vet ju lite vad som händer i slutet. Så Jag har ju lyckat, eller har väl halvt tittat och sett hur det slutar och så. Så det vet jag ju om att det, det blir ett litet återseende om man säger så. Mm. Och även sett när de spelar åttan och vet lite vad som händer i början på det också ja. så det blir ingen sån stor twist för mig att det är så men, nej och så, alltså, jag kommer inte spoilervarna för Resident Evil 7 har funnits sedan 2017 så att har man inte spelat det, det är ingen superspoiler men det här du pratar på att när man väljer mm. det har ju ingen betydelse överhuvudtaget nej. Nej, det kom, jag har det slutar sannolikt nästan det. Mm. Jag tänkte väl nästan det. Så det, liksom, det, det kommer vara kul och så tar vi det vidare därifrån och så kanske jag är redo för Requiem sen. Så småningom också. Mm. Kanske inte direkt på release för jag planerar nämligen du vet kan ju samla på sig såna här poäng i Gamepass som man sen kan handla för. Mm. Jag tänkte att jag skulle testa det en gång och liksom se hur jag löser in dem där mot presentkort då och så köpa det spelet på det sättet. Coolt. Ja, gör så det blir när jag har det och jag tror att jag behöver en 15-20 000 poäng till. Men det tickar på ganska snabbt med typ minst 1500 per, mån per vecka ändå så mm. det går ganska snabbt. Vad många veckor behöver du då, då för att få ihop de poängen du behöver? Jag tror jag räknar på det med fem, sex veckor typ. Mm. Så det är, det är ju så här, när det blir start på ny månad så kan man ju samla på sig lite extra poäng då. Så det är lite lurigt att räkna ut men det är väl på håret att jag kan köpa det på release. Inte riktigt tror jag. Mm. Jag kanske väntar ett par, tre veckor. Jag tänkte testa den och lösa in de där poängen. Men fan, kommer det att släppas på Xbox det där? Nej, men det blir ju på PC då. Ja, gör... ja, jag vet att du kommer ju spela på PC, men mm. alltså allmänt. Ja, men ja, det tror jag väl att jag såg Xbox-domän när jag kollade senast. För de säljer ju inga konsoler längre, men jag tycker gott att de kan släppa spel, alltså släppa spel fysiskt. Ja. För äh... Jag upplever att de spelen som är multiplattform, till exempel både Xbox och Playstation 5, brukar fan oftast funka bäst på Xbox. Ja, okej. Okay. Nej, men jag ser den kommer till Xbox också, såklart. Men 8 tror jag var bättre på Xbox. Men jag har inte kört det på PS5. Men när jag skulle köpa det så kollade jag så flera sådana sidor med comparison. Och det verkar som att Xbox var liksom bäst förutom mm. PS5. Sen får man ju är det att säga att även om den eh, har sålt betydligt eh, mindre än PlayStation 5 så får man säga att det är trots allt typ... Vad räknar de med? Någonstans mellan 35-35 miljoner personer som har köpt en Xbox. Så det är klart mm. att där finns det ju en ganska bra marknad med potentiella köpare av det spelet. Så de ger nog inte upp den versionen i första taget ändå, tänker jag. Nej, då är de ju dumma. Mm. Exakt. Jag ser Playstation 5 har snart klättra förbi Playstation 3. Den säljer på bra, får man ju säga. Mm. För att vara en sån besvikelse så har den sålt bra. Ja, det är helt bizarrt egentligen. Den här... Att det bara har varit, Men det här har vi pratat om förut. Och det som ska bli riktigt intressant nu att se det är om man blickar framåt och ser, vad blir Playstation 6? Blir det liksom en konsol som tar ett kliv och det kommer många spel som verkligen känns som nästa generation eller kommer det bli lika, lika sumlöst som det här har varit? Liksom att, ja, nu finns det en ny och så blir det inte så tydlig generationsväxling. Det är väl det som är för nu. Alltså den är inte jättemånga år bort. Nej. Jag tycker nej jag, sen I teorin nej. så skulle den ju till och med kunna utannonseras i slutet på det här året. Det och komma jag. typ julen 2027. Frågan mm. är då om de vänd. Det kan ju bli så att det brukar vara sju år mellan de ser jag. Och kommer den 2027 så är det ju sju år. Mm. Men med corona och allt sånt här som har hänt. undrar om den flyttas fram lite. Om den här generationen liksom blir ett år eller två år längre. Alltså om du fortsätter som det ser sett ut nu, då är det ju Nintendos framtid. Det är de som har greppet om pungen nu så att säga. Ja, Jo, så är det ju. Det kommer man ju inte ifrån med Switch. Men de känns ju också som, det här om man pratar om generationer, de är inte riktigt med där på det sättet. Det, kän, det känns som att de ökar lite grann, eller de minskar det avståndet lite grann. Ja, kanske. Men alltså så, jag tänker låt oss säga att de, att de inte ja, men alltså, låt oss säga för att det ska låta mer positivt att de är tillräckligt bra för att bara stå över sånt nu. Ja förstår du hur jag menar ja, då? De kommer ju inte försöka rejsa men de kommer ju kunna liksom ösa mer. Mm. Ja, för Räsa. om vi tänker oss att PC marknaden då med Xbox eh, är ju också PC nu. Eh, PlayStation alltså konsolernas relevans som krafthus och eh, som någon form av motsvarighet till PC kommer de ju aldrig vara har aldrig varit men de kommer aldrig komma dit. Nej. Mm. Och Nintendo kan ju lika gärna bara, ah, men då öser vi på med en riktigt stark jävla konsol och det <laughs> spelar ingen roll för att de här spelarna kommer aldrig släppas på en annan plattform. Nej, det är satt. Och de behöver inte släppa på någon annan plattform. Nej, det ligger något i det faktiskt. Men jag, jag kan ingenting om sånt här. Alltså, det här är ju verkligen bara magkänsla. Mm. Noll kunskap. Ja, men skitsamma. Så kan man väl få känna ändå, tänker jag. Mm. Man får ju det. Vi, vi har faktiskt åsiktsfrihet. Ja. <laughs> Så då måste jag få se precis vad jag vill utan att bli motsagd. Japp. Yep. Ja, eh, själv då. Hur har ditt spelande sett ut eh, senaste veckan? Mm, ja, det har sett ut, har det gjort. Mm. Jag håller på och krigar mig genom Alundra till Playstation 1. Mm. Ett spel jag påbörjat många gånger men lyckats lägga ner. Och nu förstår jag ju vad anledningen är som jag kanske inte har vågat erkänna för mig själv. Men det är ju så jävla frustrerande. <laughs> Okej. Okay. Är att ta sig fram på bara på kartan i det här spelet är ju ett pussel. Mm. Ett plattformspussel utan dess like. Eh, älskar verkligen grafiken, i lundra. Den typen av grafik är typ det bästa jag vet. Ja. <laughs> eh, problemet är ju att det går inte att se vad som är för eller bakgrund eller vad som är en högre eller en lägre plattform. Ja, för det är verkligen stenplatt alltihop. men det är okej, men nu kan jag bara hoppa. Det, det, det är typ en ruta som jag ska hoppa över och så visar jag. jaha, den avsatsen är 10 eh, meter högre men det syns inte för att de är inte så bra på att fixa det rent grafiskt mm. aha, det var något ställe det, det ser ut som man bara ska hoppa rakt fram och <laughs> okay. när jag hoppar ut från avsatsen så är min gubbe typ på andra sidan skärmen jaha, det var ett sånt jävla avstånd det, det, det är skit konstigt, verkligen. Och i alla sådana här plattformsegment är pixelperfekt. Alltså det är så många och då menar jag inte det som en överdrift att mm. det är jobbigt och så kallar jag det pixelperfekt för att det är jobbigt utan det är på riktigt pixelperfekt. Ja, okej. Okay. Och så missar du så har du kanske goda fem minuter att komma tillbaka till det stället. Ja, så det känns ju verkligen som ett sånt spel att ja, ah, men fan, folk kommer ju att hyra spel. Vi måste göra allt vi kan för att man ska kunna klara det när de hyr det. Mm. Plattformsegmenten är ju skitsvåra redan. För det här är ju Working Designs som har översatt det. Mm. Och om man inte vet vilka Working Designs är, de finns inte längre, tack och lov. För det är jävla klåpare som inte borde jobba med spel. <laughs> Okay. Men de jobbade med att det de gjorde kanske som var bra var att så här, typiskt japanska spel som kanske inte alltid lämnar den japanska mark marknaden tog de ändå till västvärlden här, Sega CD-spel och sådana här grejer som jag tror med Lunar-spelen till Sega CD var de som översatte men Working Designs hade en en jävla ovana att inom citationstecken balansera spelen. <laughs> Okej okay. Det vill säga om du spelar ett rollspel Där du får experience points Jag vet vi sänker mängden experience points Du får för varje fight Så att du bara får en tredjedel av Vad du egentligen ska få Känns inte det lite rövigt? Ja. Och så, och, och så tripplar vi HPn På alla fiender Och så halverar vi skadan Dina karaktärer gör Ja jättebra idé det är också problemet med Alundra den västerländska versionen att det är Working Designs som har fått hit i väst och man gör piss lite skada och fienderna har jättemycket HP. Ganska vanligt i den här typen av äventyrspel och även rollspel att första fienden är någon typ av slime. Ja. Och de ska vara jättelätta och döda bara för att man ska få en känsla av hur spelet funkar och kan så är det typ fem slag för att döda liksom spelets svagaste fiende. Mm. <laughs> ja, det låter jävligt frustrerande faktiskt. Alltså det, det låter ju verkligen nu, nu lägger jag bara märke till alla grejer jag stömmar på det men mm. det blir inte mer men det blir inte mer utmanande för att man gör så det tar bara så jävla mycket längre tid mm. att göra allting. Så jag har spelat i kanske 17 timmar och har väl tagit mig lite mer än halvvägs. Eh, hade, hade det varit den vanliga japanska versionen så hade det säkert tagit hälften så lång tid. Ja, <laughs> ja du får spela den istället då. Så ska man spela undra alltså på riktigt eh, spela mm. den japanska versionen och inte vet jag fixar någon fan translation eller någonting för den västerländska <snar> balanseringen är röv. Ja, fan vad tråkigt ändå. Men när du har tagit dig en bit i spelet du får en power glove som jag tycker kan lyfta större stenar. Ja. Inte helt olikt sälda. Men när du har kommit så pass långt att du har fått den i spelet. Om du dör 16 gånger så finns det en staty du kan komma till där du får ett svärd som är mega OP. <går> där, det är ett bra ord. Ja, det, det är det säkra starkaste vapnet i hela spelet. Mm. Men det är för den statyn som. Det är någon gammal krigare. En snöman. Eller mm. vad fan han kallar sig. Och så svärdet. Det är inte den som förtjänar det, det. är den som behöver det som får det. Ja. Så det är väl en sån... För det är jättemycket i spelet som borde vara en självklarhet. Som är superhemlisare. Som Warp Gates. Det, det är något okay. superhemligt kryptiskt. För att kunna aktivera dem bara. Mm. Det fick jag ju reda på. När jag har klarat halva spelet. Jag hade ju kunnat göra det bra mycket tidigare. Ja, men får man tag på dess värdet då, då blir spelet faktiskt fullt rimligt. Ja. Men förutom de små kaviatsen så kan jag ju uppenbarligen inte sluta spela det så det är ju jävligt bra. Alltså stämningen storyn, karaktärerna tycker jag väldigt mycket om. Mm. Men eh, gameplayet har ju sina frustrerande jävla sidor där jag tänker att hur i hela jävla helvetet tänkte de jävla Working Designs om ni ser det om ni, om ni gillar att spela retrospel eller köpa retrospel står det Working Designs så undvik det för de är sämst ja då hoppas jag att alla lägger det på minnet nu LJN är gudar jämfört med ja jag, jag förstår ju precis vad du menar i alla fall Bra. Uh, du uh, var du klar, malundra förresten. Ja. Mm, bra. För det är nämligen så här att uh, jag fick en liten idé när jag satt på jobbet här en dagen att uh, men vi har ju kört lite quiz mot varandra ibland. Sen har vi rankat i så här. Uh, Listor till varandra, S till F till exempel. Mm. Så slog de mig så här, mm, men om jag skulle välja ut fem stycken plattformspel till Emil som inte är Super Mario, mm. och så får han ranka dem i en sån lista, tier list, det kanske skulle bli ganska kul. Och så får han ge mig fem spel nästa vecka. Mm. Eh, inte nödvändigtvis plattformare, utan kanske någonting annat. Mm. Så jag har faktiskt valt ut fem spel till dig då som du ska få ranka. Och så får vi prata lite om dem. Mm. Uh, och jag tänker att uh, jag väljer väl ut några som faktiskt jag har spelat också. Men också några lite så sådär, uh, inte hemliga, men kanske i alla fall ett av dem tror jag inte är en spelserie som är aktiv idag på det sättet. Nej. Nej. Kanske till och med ett par av dem Skulle jag säga Men de spelen som jag har valt ut till dig Som du ska få ranka då Jag har valt fem Det är DuckTales mm. Donkey Kong Country Sonic 2 Clonoa Och Star Eller Ristar mm. Så tänker jag Och så kan vi ju prata lite om varje spel också Så får framförallt du säga vad du tycker Och så får jag fylla i mm. På dem jag har spelat Helt enkelt det är ju det är klockrent val av spel tycker jag faktiskt. Ja, men jag, tyckte det blev, jag gjorde faktiskt så här att jag uh, valde några direkt själv men så tänkte jag men uh, så la jag in uppgiften till ChatGPT bara som går med mm. lite mer exempel. Ja, men, uh, som, den är så härlig på ett sätt här, Jag ser att du har inte något PlayStation 1 klonor uh, till det det borde du kanske ha med. Det sticker mm. ut lite då. Jag bara ja, absolut. <laughs> så kan vi göra. <laughs> Jag har blivit en king på Copilot nu. Ja, okej. Okay. <laughs> jag använder det inte så flitigt men uppmanar eleverna till att använda det flitigt. Ja. Vet ni vad? Kör AI. Låt AI göra allt jobb. <laughs> så får man svaret. Måste vi det? <laughs> så, så, nej. <laughs> nej. Men det blir ju bättre. Det <laughs> ja, nej. Det, det, det går bra faktiskt. Det, det, det är ganska kul. om Vi, vi använder för att leta källor. Så det, mm. Istället för att göra Google så kan man väl göra Copilot så kan man få mer specifikt. Det kan man absolut göra. Det, det, det, det är egentligen den enda användningen som vi gör det och sen kanske låter dem översätta grejer och sånt där. Ja. Ganska kul att bara liksom omfamna någonting man hatar och så får det bara bli så. Ja. Vi kommer inte ifrån det. Man får göra det bästa av det. Eh, det det låter det, jätteklokt tycker jag. Så det, jag. Jag kanske ska fråga co-pilot då. Men du hjälp mig med en lista till min kompis mm. här nu. För du ja. känner honom bättre än vad jag gör. Ja, och <gör> lite så <gör> som jag läste i den här artikeln om någon sån gammal skibbolagsnisse som hade uttalat sig om AI-musik och sagt att ja, eh, redan nästa år då kommer ja, men, alla bidrag i en melodi-festival det kommer vara AI och eh, hittar som slår där och där det kommer vara AI och eh, låter vara så då. Då fick jag ändå fråga men vad, som gammal skivbolags alltså, vad tycker du egentligen om det här? Och han svarar krävs det sju man för att skriva bara bara bastu? Så tror jag det är jättebra med AI. han har faktiskt inte fel. Nej, det är så jävla cyniskt på något sätt. På ett så jävla härligt sätt. Och så som finger till hela branschen på något sätt. Det låter som något jag hade kunnat säga. Ja. Det låter som något som jag säkert har sagt också. Antagligen. Nej, men det är ju faktiskt helt obegripligt att alltså, det är så många människor som är med och skriver. Eller så får de bara writing credits för att... För att. Ja, för att. Och så kanske det är en som gör själva jobbet men alla får writing credits. Jag tänker att man skulle varit med där först och liksom sagt så här ah, vi har skrivit en låt här som heter Badabastu <skratt> Så kommer jag in så här, ursäkta är det inte bättre med bara Badabastu bastu? Jo, skriv med honom. Du, jag tänkte på pengarna in. där. Kan vi få in ett c-dur där? Men det är inte en i <skratt> ett c-dur, ja Writing credits drar in stimpengar på de här grabbarna som apar sig i TV. Ja, precis. Jo, hur vill du börja med den här listan? Jag har ju faktiskt bilden på den i postitlappen som du tog kort på och skickade till mig. Yep. Och fint också att du, du skickar inte namnen som ett meddelande utan du tar kort på en post-it-lapp där du skrivit ner Ja, för jag skrev ner dem därför så orkar jag inte skriva ner det i Messenger. Jag tycker att du ska göra så mer. Jag tycker att du ska skriva dina meddelanden till mig på Messenger på en postit och skicka det som bild. Ja. Till exempel, hej, vad gör du? Det ska du skriva på en postit och lägga upp en bild på. Det är mycket roligare. Ja, bra. Då gör vi så. Ja, skriva för hand. Det, det, det är min stora passion just nu. Mm. Jag ser deras alltså, fan, vad uselt det har börjat att bli, ser jag nu. Alla det ser olika ut och det är snett och vint. Kanske du bör göra det lite bättre. Det går att läsa och tro mig. Jag, jag är ganska bra på att läsa handstilar om vi säger så. Ja, ja, vi kör på det. Men, så jag tar dem bara rätt upp och ner, då börjar vi med DuckTales. Ja. Uh, spelade det första gången när jag var fem år gammal. Mm. Vet inte hur nytt det var i Sverige då. För att när kan det här... Det här måste ju ha varit... Fan kan det ha varit. Var fyra eller fem? Jag vet, nej, jag måste ha varit fem. Uh, det är egentligen skitsamma. Det, det är tidigt 90-tal, 91 1991. Mm. Yes. Sannolikt 1991. Eh, då vet inte jag hur länge det hade funnits i USA. För jag tror att spelet kom på 80-talet. Kanske. Mm. Eh, men eh, lokaliseringen. Det, det är väl inte så jävla mycket lokalisering. Det var ju på engelska. Men just det här att de ska släppas i Europa. Det kunde ju dröja typ 3-4 år. Ja. Castlevania 3 var ju ett sånt spel. som så kom typ 89 i USA. Och 92 i eh, Europa. Mm. Vad har det med saken att göra? Jag vet inte. Jag tyckte bara att det var ganska coolt att eh, den tv-serien för, för det var en grej ändå. Det får man ju ändå säga. När en känd tecknad tv-serie fick ett tv-spel. Jo, tack. Det var ju liksom bara, wow! Typ första gången jag såg Flinta i 98 på <laughs> hos Elsa och Rolf i på Q8. Vad finns det ett spel med flinta? Mm. Och så står man och drar i pa, pappa, pa yeah. Det det det det det det det bara yeah. tänkt det, det det det det det det och det det det det det det för det det det det det det det det det det och det det det det det det in och kollar på alla spel man kan hyra. Yeah. Liksom, och så tittar man det på baksidan wow, det det det det det det det flinta, alltså. God ja. eh, Och så då var det väl lite... Rädd. Också, ja, men så var det väl lite... Fan, det är ju farbror Joakim. Fan, var coolt. <laughs> och så körde man det och eh, så blev jag lite förvånad. Varför har han röda kläder på sig? Mm, det kan man verkligen fråga sig. Han har ju blåa kläder i tv-serien. Sen har mm. han röda kläder i de här gamla serietidningarna, men... Ja. Sådana detaljer, ja, redan då så var det viktigt att fan, men det är inte helt rätt men det är inte heller helt fel men det spelet spelar vi fan mycket alltså, och mm. det var väl ett av de här... Får jag bara fråga en sak Vad ja. jag drar du. är det inte så också att han har blåa kläder på omslaget till spelet? Jo, när han åker på den här helikoptern eller som man har mm. till sig fast med käppen, ja Jo, det stämmer. För omslaget är ju från tv-serien och sen är väl färgerna. Det känns lite som att själva spelet nästan är mer baserat på serietidningarna. Ja, okej. Okay. Det är skitsamma. Men det var också ett sånt där spel som man klarade. Mm. Och där har vi väl en ganska stor skillnad mellan generationer. Vi som är födda på 70- och 80-talen, tänker jag. Ja. Det var inte en självklarhet att du körde igenom ett spel. Nej, absolut ett, inte. Ett spel körde du så långt du kom. Sen var ja. det stopp. <laughs> Precis. Och sen så fick man bara bli jävligt bra på spelet om man ens skulle klara det. Ja, ja, visst. Vi fick en helt annan typ av träning. 90-talisterna, det var väl kanske Nintendo 64-tider för dem då. Då började i alla fall autosave-grejerna och sånt där komma. Eller mm. Många spelade sparfunktion. Så där var det väl kanske lite mer att köra igenom. Och så ja, ja, visst. Eh, fortfarande klara spel. Och sen 0-0-talisterna där är det, det här dopamin-grejen med att nej, nej, nej, det här spelet hör inte slut. Vi kommer bara låsa upp grejer. Mer, mer, mer, mer, mer, mer, mer, mer. mer. <här> Fortsätt spela. Det är inte ens kul. Nej, nej, nej, nej, nej, men du kommer att ja, när man bara öser på, ja, oavsett vad. <här> ja, kommer du kommer att låsa upp någonting. få lite lootlådor. Nej, nej, sluta inte spela det här spelet. Kolla här, nu fick du ett rosa givär. Fortsätt spela nu. <här> <här> jävla bra exempel på till tillväxten. Rosa givär. <här> Också jävla typiskt dig att dra det. <här> I positiv bemärkelse. <laughs> du kommer inte klara av någonting. Du kommer inte ha något tålamod. Nej, nej, nej. nej. Fortsätt nu bara. Går det inget bra så kan ja. du alltid lägga ner. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Ja, och taskigt mot 00 talisterna Det är inte deras fel. Det är eh, spelindustrins fel. Eh, så så var verkligen så sådär... Ja, men Fan och kort att man kan köra igenom det spelet. Det var inte många spel man kunde göra. Och det, mm. det är inte svårt heller. jag såg det något intressant, för du, du var inne på det här när det kom till exempel spel från serier man har sett. Eh, Disney till exempel. Så kunde det ibland vara lite rövigt att de var så jävla svåra. Mm. Jag tänker på det här eh, Tailspin till exempel, Luftens hjältar. Mm. Ett jävligt svårt spel. Men det största jävla alltså fuck off till alla barn i mitten av 90-talet, det måste ju vara Lejonkungen. Som ja. där man skulle ha alla möjligheter att göra ett skitroligt plattformsspel som liksom alla ska kunna klara av. Och tänk vad det hade sålt, men nej, de gör det obegripligt svårt. Det är ju andra banan, det gör de Working Designs. Ja, precis. Mm. Med att, ja, Om du hyr det här spelet så... Är fuck you, för vi kommer att göra det här ap pusslet mm. omöjligt så du måste köpa spelet och spela det i tio månader konstant för att veta hur i helvete du ska ta dig förbi det ja, det är så jävla dumt alltihop men det var ju inte Capcom som släppte det dock. Nej, Capcom det har ju förvisso spel var ju lätta och jävligt roliga förutom Tailspin som bara är svårt på grund av att det är en jävligt dålig spelteknik i det Ja. No. Tyvärr, annars hade, ju, hade det varit rimliga kontroller i Talespilln så hade det varit ett bra spel. Men nu är det inte så. Mm. Och sen var det ju en stor grej med att du kunde välja bana också. Mm, just det. Och jag, jag körde alltid den ordningen. Det såg man börjar med Amazonas djungeln och avslutar med månen. Och musiken jag den nämnde Månen. Ja, musiken från Månen i dag är en av de bästa 8 bits låtarna som någonsin har gjorts. Då har vi... behöver jag inte ens motivera, för det vet alla. Även de som inte har spelat det vet att den låten är kanonbra. Så det är verkligen ett perfekt sånt där spel att bara plocka fram och köra igenom. Väldigt bra mm. comfort-gaming-spel. Ja, nice. Eh, sen kan jag väl tycka att på ett sätt, okej, okay, det är riktat mot barn, det är ganska uppenbart men jag tycker ändå att det saknar någonting mm. det är det utmaning som saknas kanske är det hemligheter som saknas, nej det gör ju inte det är det för att det är för lätt jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta fingret på att det är någonting som det är. kanske fler baner. Mm. att sista banan inte är Transylvanien igen Ja, ja just det Alltså så. Någon form av eh, klimax mot slutet. Det, det löste de i remaken som jag tycker är skitbra. Ja. Okej. Okay. Det, det kanske är den jag ska ta mig an då istället. Någon gång. Eh, ja, jag tycker du ska ta dig an båda så att du kör igenom originalet så att du uppskattar remaken ordentligt. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Det är bara Men... hur det ska göras då. Finns det på Nintendo Switch? Nej. Nej. Det Nej. Men det finns på internet... Ja, no. okej. Okay. Jag fattar. <laughs> Så sett. Om du kan med input-laggen, men det tror jag... Mm. Uh, ja, det tror jag att jag skulle överleva faktiskt. Uh, men om jag skulle ranka på en skala från F till S, DuckTales mm. är ju klart ett A. Ja, okej. Okay. Jättebra. Ett, star ett starkt A. Mm. Gött. Ja. Sen har vi ju nästa spel då på den listan du skickar, Donkey Kong Country. Mm. Ja, det är ju ett av mina favoritspel till Super Nintendo mm. uh, Donkey Kong Country 2 är ju ganska överlägset det bästa spelet Ja, det håller jag med om Jag, alltså, jag spelar ju nu faktiskt alla tre mm. där, all, I den Country-serien ganska nyligen mm. Så jag kan jag ju vara med och Just det håller jag ju utan tvekan med om Att tvåan var det som var bäst det, det, det är det bästa spelet. Rent objektivt så är det det bästa spelet. Ja. Men ett av min favorit. <laughs> ja, Jag förstår vad du menar. Det var det första man fick uppleva med grafiken och det där. Så det är så konstigt, det håller jag ju med. Ja, också. och du spelar som Donkey Kong också. Ja, som spelet heter. <laughs> Men det gör ingenting att man har Diddy och Dixie på tvåan. För att jag tycker att det är en kanske bättre liksom, karaktärsbalans. Att en. Att de har ganska tydliga olika ja. förmågor. Yes. Uh, det är den väl kanske i Donkey Kong Country också, men det, det känns lite som att man kör som Diddy. Nej, men just att det, det som, ja, det kanske då är så i första också att det är skillnad på både Dig, Diddy och Donkey, men hon med sitt hår där, uh, Dixie heter hon va? Ja. Uh, att hon kan flyga, alltså det öppnar ju upp för lite annat gameplay kan man ja, uttrycka och, det så. och att du kan ta det till olika plattformar eller tunnlar genom att kasta den andra karaktären är mm. ju är riktigt gött faktiskt i tvåan. Ja. Så även om jag tycker att tvåan är ett bättre spel så är det första som är min favorit. och ja. fa Ens favorit måste inte vara bättre, en favorit kan till och med vara sämre. Men det är, det är ja. första, Donkey Kong Country som är min favorit. Mm. Jag tycker att bandesignen är grymt jävla bra. Ja. Utmaningen är helt jävla perfekt. Mm, det håller jag med om. Det är inte det, många det har banor ju... där jag känner att fan också det är den här jävla banan. Nej. Nej, det är ju den där banan på det är det enda stället i det spelet som kanske grafiken haltar lite på. Det är ju de här snöbanorna när det snöar. <skratt> det har Och en så tendens alltså. att kunna... Ja, Okej, okay, jag fortsätter, men det har en tendens att kunna bli ganska grötigt då, kan jag tycka. Och så är det de där tunnorna med några lite halvjobbiga hopp, tror jag. Mm. Uh, där, tycker jag det, där är det ju lite frustrerande. Så mycket att jag, när jag spelar igenom det senare, ändå känner jag åh oh, jävlar jag det här. Ja. Men så är det ju över relativt snabbt och sen jätteroligt igen. Så det, man överlever det också. Jag tycker att det är jättestämningsfullt på den banan där det snöar så mycket. Mm. Nej, jag, jag tycker att det blir lite... Grötigt, faktiskt. hoppas inte det hörs för mycket. Skit som jag har kompressor Nej, är ingen, på men, eh, men det är väl den enda banan som jag alltid känner oh shit nu är den här jävla banan. Den snöbanan mm. med alla de där tunnorna. <laughs> ja. det, det, det var ju den banan jag hade i Särklas svårast för som barn. Mm. Samma här. Kanske även nu. Alltså, grejen är att jag blir ju lika sket i byx varje gång jag ska spela den banan. Men jag klarar den ju egentligen utan större problem för jag är ju... Ja, det ja, var visst. Jag är ju hundratusentals gånger bättre på tv-spel nu än jag var eh, barn. Det är klart att man är det. Jag vågar på så att jag blir bättre och bättre på tv-spel för varje år. Men mm. det där sitter kvar. Det är så himla in, inrotat det där. Bara, åch, det sitter i själen. Ihåg. Ja, bara vilken tunna var man hittar den här genvägen i nu då. Det glömmer jag också bort varje gång. Aha, ja, det är helt omöjligt att komma ihåg. Hemligheter i Super Mario 3, inga problem. I alla Arr. utgångar i Super Mario World, inga problem. En jävla genvägstunna i Donkey Kong Country. Nej, det går inte. Omöjligt, ja. Jag håller med. <laughs> det, det, det kan till och med vara så att jag bara viker för trycket, tar fram telefonen, kollar en FAQ. Var är det? Okej, okay, det är den tunnan. Och när jag lägger ifrån mig telefonen och ska koncentrera mig på spelet, jag har jag glömt det. Det, det. det är som att mitt korttidsminne bara slutar funka. Mm. Men annars alltså väldigt bra balanserad hela vägen. Om, om man ska klaga på någonting för man får ändå säga pros and cons. Cons är att man möter samma boss flera gånger. Mm. Cons, nej pros allt. Allt annat Ja. Ja. ja. Så det, det är väl en skitsak det där. Eh, sen tycker jag att det är ganska skönt i första Donkey Kong Country att det är inte så en jävla massa skit att samla på. Nej, det, exakt. Det, det, det är inte med två och trean. Nej, det är lagom i det. Det är liksom vad är det? De här kongtecknen och lite sådana här djursymboler va? som man ska samla. Det är väl ja, dem. och det som du får procent för på din savefil det är ju hur många bonusrum du hittar på varje ja, bana. Okay. Ja, okej. Okej. Okay. Du behöver inte ens samla Kong poängen för att få hundra procent utan du ska hitta alla hemliga gånger mm. ja, det känns som ett väldigt rimligt beslut faktiskt. Ja, hitta alla DK-pengar eller alla cream coins och alla bananpengar och fan vad det är. Snälla. Det, det distraherar bara. Ja, det blir för mycket. Jag håller med. Så Donkey Kong Country S utan tvekan. Ja. Absolut, det går inte att sätta ett annat betyg. Sonic 2 då? Eh, ja. Se Segas eh, inte motsvarighet till Mario, för de är ju för fan inte lika för fem öre. Nej, de är ju inte det. det Sonic känns ju mer faktiskt åt hållet som ett generiskt sånt där, ma maskottspel. Mm. Det, det är mer med, med, med alla andra sådana där spel än att det skulle vara en seriös motståndare till Mario. Kanske karaktären, för karaktären är coolare än Mario, men spelen kan inte mäta sig med Mario. Det är omöjligt. Nej, det kan de inte. Det, det är så långt ifrån. Tyvärr, sen älskar jag Sonic 1 och 2. Eh, men de är inte alls lika bra som Super Mario. Det spelar ingen ja. roll hur mycket Sega-fanboy man är. Det är. Man får bara <laughs> tugga i sig det. Ja. Jag tror Mario att jag uttryckte rungare. den. Är, alltså, jag, kom, jag hade väl för första gången då under förra året spelat igenom det på riktigt uh, det första Sonic mm. inte tvåan, Må, jag tror att jag utfrytter det så men jag tycker synd om de som valde Sega på 90-talet mm. för det här är ju inte riktigt lika bra, alltså, det är ju jävligt att raljera och uttrycka det just så, men det är fan inte långt därifrån för jag tycker att det är inte bättre på någonting alltså farten skiter jag i, för det går ju ändå inte att använda så mycket, för då springer man ju bara in och dör mm. det var ju som jag har sagt förut till dig och säkert i podden också att jag reagerar väl lite på det att jag har alltid trott att ja, men hela grejerna, man ska springa igenom så fort det bara går, och så dog jag hela tiden och så kom jag på, aha jag kanske ska ta det lite piano istället mm -hmm. och då går det ju <laughs> men när man blir bra på Sonic-spelen så är de ju inåt helvetet helvete roliga så det mm. svårighetsgradskurvan på Sonic-spelen är ju betydligt brantare än Super Mario. Ja, det är det verkligen. Men när du blir bra på dem så är de otroligt tillfredsställande att spela. Så att, alltså Sonic är ju i, jämfört med många andra plattformsspel ett av de bästa. Mm. Men jämfört med Mario, inte i närheten. Nej. Det, är ju inte det Sonic 2 är ju naturligtvis det bättre spelet än ettan, men ettan är ju som en Donkey Country ändå en favorit på något sätt. Mm. Eh, vilket är konstigt för att det är så mycket med Sonic 2 som egentligen är ganska mycket bättre bandesignen och eh, man kan spela två player samtidigt, vilket är ganska mm. trevligt. Eh, när du kör spelet och har Tails med dig så kan ju spela, eh, om du har en till kontroll så kan ju den, en annan bara styra Tails. Ja, okej. Okay. Och Tails är odödlig också så på bossarna så kan man bara gömma sig med Sonic så får du Tails göra jobbet. <laughs> ja, man får utnyttja fuskandet typ. Ja, och sen de här bonusbanorna i Sonic 2 är ganska värt att köra två stycken. Eh, för att om du har med en AI-styrd Tails så kommer du inte få några Chaos Emeralds, det, det, det är tvärkört. Så Aha, då får du okay. ju välja att köra med en karaktär bara. För annars så kommer den andra karaktären springa in i bomber och tappa alla ringar du måste samla. Mm -hmm. Och det är väl typ det som jag inte riktigt gillar med Sonic 2. Att det är så jävla svårt att få alla Chaos Emeralds i det. Ja, okej. Okay. Men när du får det, då kan du ju bli Super Sonic. som alltså blir ju Super Saiyajin. Ja, okej. Okay. <laughs> det, det är snott rätt av från Dragon Ball. Mm. Och det, det är mäktigt. Ja, det kan jag tänka mig. Så Sonic 2 skulle jag väl kanske... Jag får säga bandesignen också. Ändå kul att du går från punkt A till punkt B men du kan ta lite olika vägar. Det tycker jag är en styrka mm. med Sonic-spelen. Ja. Tills man kör typ Sonic CD och inte fattar ett skit av vad man gör. Vilket också är ett bra spel. Sen när det väl Sonic Mania så kom till Switch där när Switch mm. var ny, det är väl kanske egentligen det bästa Sonic-spelet. Ja, okej. Okay. Intressant. Alltså jag vet att det blev jävligt omtyckt så. <hör> men det bästa till och med. Eh, Sonic CD är väl en dunderfavorit favorit eh, annars bland fansen va? Mm. Det har jag inte kört igenom men jag har kört den några gånger. Eh, Sonic... Jag tänkte faktiskt skriva med det först istället för tvåan ska jag ja. säga. Men Det är nog bättre med två, för jag har spelat ganska mycket ändå. Mm. Men Sonic 2, det skulle jag nog. B. Ja, okej. Okay. Yes. Och det kanske jag hade satt det första på, tänker jag. B. Mm. Ett ganska svagt B, kanske. Egentligen C, men ändå B. <laughs> mm, mm. Så kan jag mm. säga. Sen, jag blev lite överraskad över att du valde det här spelet. Bara fan, känner Joel till det? Ja. Klono. Ja, jo. Det är väl mycket tack vare att jag vet att jag satt och tittat på en sån här vad är det de heter? Gamesack. Mm. När de gick igenom och så har de, det är en YouTube-kanal. Från början var de två snubbar som satt och pratade om spel med väldigt olika teman. Men mina favoritavsnitt från den YouTube-kanalen det är när de går igenom en konsol. Mm. Och liksom det börjar med lite spex och så där man får se hur det ser ut inuti men sen är det ju spel för hela slanten under närmare en timme ibland. Mm. Och då vet jag under den här Playstation-demonstrationen då, så tror jag att Clunoa är ganska tidigt med där. Mm. Och jag vet att jag tycker att det är så jävla snyggt, det spelet. Ja, det <laughs> Faktiskt. Då. Och um... det är ju också så som jag ville att plattformspel skulle vara på en 32-bitars konsol. Ja. Som... Klonoa och Pandemonium, om du kommer ihåg dem? Ja, visst, det känner jag jag vet fick det. Är. Sen är Pandemonium-spelen inte skitbra, men den typen av 2D lir wild nine ett sånt också. Sen finns det är det, det jag kanske jag blandar ihop det lite här nu när du så, men det finns en karaktär med grönt hår också va. Som är ett plattformspel för PlayStation 1. som också är jävligt snyggt. Eller minns jag Nej, det, det kan ja. mycket väl finnas men jag kommer fan inte på jag tänkte på Johnny bazooka ton först, Man han har lila håll ja. Okej, okay. <laughs> jag ska försöka komma på dit. försöka komma på vad det är det heter eh, Tänker du på Low Max. Ja, det gör jag nog Exakt Som är en lemmings off Ja, ja, exakt, såklart ehm, Också väldigt, väldigt snyggt tycker jag Ja, Alltså, 2D-grafik på 32-bits-konsoler är Typ det bästa jag vet. Ja. <laughs> ja, det är riktigt snyggt. Det är så synd bara att man var så hårt inställd på att det måste vara 3D när en konsol kan göra 3D. Att 2D-spel typ ratades fast de var så jävla vrålsnygga. Mm. Ja, det är klart. Även om man tycker så så kan jag ju samtidigt och det kan jag ju såklart du också förstå varför det blev så. Ja, ja ny teknik är alltså, mycket mer spännande. Och en bättre mm. selling point också. Ja, exakt. Men eh, ja, Klonoa, visst varsågod. Vad tycker du om det? Eh, jag tycker att det är skitkul. Det är så otroligt skärmigt spel. Jag har kört originalet på Playstation och jag har kört remaken på Wii. Eh, remaken på Wii är ja, den är väl typ lika bra. Det är ju samma spel bara att det är snyggare grafik. Jag tror inte jag tänkte på någon större skillnad spelmässigt faktiskt. Förutom att jag hatade röstskådespelet på Wii-versionen. u mm. Att det, det är liksom någon cool snubbe som är rösten till Klonoa som låter som en pipig karaktär i originalet. Det blir så jävla konstigt. Någon sån här tonåring helt plötsligt. Man säger, Nej, det där passade inte. <laughs> Men jag gillade... Också grejer, alltså plattformandet i det, alltså det är ju, är det 2,5D eller är det bara 3D? För det ja. går ju med höger och vänster fast banan liksom snurrar med. Mm. Jag kan inte ja, beskriva inte det. vet inte vad man ska kalla det riktigt. Men det har i alla fall lite djup som påminner om 2,5D. Kan man ju ja. säga så typ. Ja, och så, Även banan om det inte är inte är fullt ut så, ja. Nej, det, det, det lutar ju mer åt 3D. Mm. Och jag tycker att bandesignen i det är kanonbra. Det är kul när man fångar en fiende att man kan använda den för att få ett extra hopp. Att fienden typ sväller upp när du fångar den och sen ska du hoppa två gånger genom att kasta ner fienden. Andra hoppet. Ja. Mm. Eh, Riktigt troll eh, Och är inte skitsvårt hundra procenta heller om man vill hitta så här alla diamanter. Det var en ganska frisk fläkt efter att ha spelat eh, Crash Bandicoot ändå. Mm. Crash Bandicoot är ju faktiskt riktigt jävla dödssvårt <laughs> okej <Okay. laughs> när, när man kommer alltså det, där snackar vi brant svårighetsgrads uppförsbacke okay. lagom första världen efter första bossen så bara springer du rätt in i en vägg i helvetet vad svårt det blir <laughs> Klonoa ja. tycker jag ändå är väldigt jämnt hela vägen ut. Det kanske är riktat mer mot barn. Mm. Men bossfighterna i det är också. Alltså det fanns Nintendo-klass på Klonoa ändå. Det är... nice. fanns. Så här skulle de ha gjort Super Mario. så, det Hade jag nog mm. tyckt när Super Mario 64 kom. För det var ju inte dödsförtjust men det har ju pratat om alldeles för mycket den här podden. Så den här typen av plattformspel tyckte jag mycket bättre om mm. när, när det begav sig. Så jag tycker definitivt att man ska testa Klonoa. Tror att det går att köra på Playstation 5 nu va? Ja, det kan det säkert köra. Både ettan och tvåan. Tvåan har jag faktiskt inte kört. Ettan har jag kört svinmysigt. Tror att det är dyrt som satan att köpa Jaha, original också. Okay. Ett av dem. <laughs> mm, det är ett av dem. Men det skulle jag nog ändå säga är A. Ja. Ja, gött. Så pass bra ändå. Mm. Det, är, det, det är så 3D-plattformspel ska göras. Ja. Du, en liten sån inblick. Nu eh, ser jag att jag hackar utav bara helvete här. Är det mitt nät som har ballat ur lite eller är det ditt? Ursäkta. Alltså, jag vet mm. inte. Mitt nät har en tendens att bara nej men nu har vi 56k det ja så kan det vara. Ja, skit samma då. Det, jag hör vad du säger ändå. Ja, det är, alltså, grejen är att jag skaffade ju en ny router. Allting har blivit mycket bättre med, med den. Eh, och jag kan ha fler enheter utan att det sackar ner för mycket. Men ibland så är det som att mitt internet får en hiccup. Jag vet inte vad det är. <laughs> ja, så kan det vara. <laughs> jag, får, jag får väl kolla upp det där om jag ska... Jag vet, jag vet inte om min router egentligen är bra nog för att öka hastigheten. Men mm. det, får väl, det får jag väl undersöka. Och det är egentligen ingenting jag behöver sitta och babbla om nu. För nu ska vi ta Ristar. Det ja. är väl det spelet som jag har spelat minst av dem som är på den listan. Ja. Uh, Men det blev väl lite kul då, För det var ju faktiskt ett av de sista som jag spelade igenom under förra året. Um. Blev här, ja, men det här ser lite mysigt ut. Jag kan tänka mig ett plattformsspel för att nå 65 spel. Det är ju också ett sånt spel som verkligen visar vad Sega Mega Drive faktiskt kan gå för. Mm. Du får jättegärna Såklart. prata mer om det, du som har spelat det nyligen. Ja, alltså, ibland, alltså... Jag kan ju känna lite så här att det känns ju på något vis som att det är fullt rimligt att det, här, att det här spelet kommer på en konsol som också Sonic finns på. För jag tycker om, att bandesign känns ganska mycket Sonic i det här att det finns lite olika vägar och det är fram och tillbaka och upp och ner. Och alltså, inte som man tänker så här: att i Super Mario så hoppar man ut i en borg eller man startar längst till vänster. Så vet man att ja, men nu är det en flagga eller någonting som jag ska ta mig till längst till höger. Mm så är inte det spelet upplagt riktigt, utan det är ju mycket alltså det är ju väldigt stor fantasi i hur bandesignerna har varit och det är lite olika förmågor att använda. I Ristar så är det ju att man skulle snurra runt stångar kan man säga mm. och så man kasta sig uppåt eller till och med snurra så många varv att man kunde studsa mot väggar mm. och då kunde det ju bli så. Här, jag tyckte att det var så jävla svårt att kontrollera då, så, för jag ser ju så här. Ja, men nu vill jag ju in här men naturligtvis så studsar jag mot ett golv eller en vägg och far upp någon helt annanstans mm. med massa fiender till exempel och jag bara, jävlar! också, så att det fanns ju <laughs> några moment i den här bandesignen som ändå jag tyckte var ganska frustrerande det mm. jag kanske till och med blev lite så här men bara fan med stundtals... är det lite slut nu lite så, det blir lite långt ibland ja. vissa banor det tror jag. Alltså, grundreceptet för ett bra plattformsspel är egentligen ganska korta baner. Ja, absolut. Heller många baner och korta baner än sådana långa baner. Sen ska det väl, ja, sen ska det väl säga så här: ja, Det var ju inte ett jättelångt spel. Men det är Nej. klart man kanske hade kunnat halvera vissa baner, ändra dem lite. Så, och så hade det känts som du säger: hellre fler banor än långa banor. Jag håller mm. med. Sen, det, det spelet har väl som många spel som är framförallt också på Mega Drive. Men det är väl för att Mega Drive hade också ganska många spel som har västerländska utvecklare. Och mm. västerländska utvecklare av plattformspel på 90-talet är ju ökända för att det alltid är. Eh, where the fuck do I go kind of game eh, för att allting är labyrinter och svinsv svinsvårt att navigera i och när du väl hittar utgången så visar det sig att aha, jag måste ha samlat på mig ett visst antal av någonting för att ens kunna gå dit mm. det är så jävla typiskt västerländska spelutvecklare på 90-talet att Nej, men för att klara den här banan så måste du samla tio sådana här mm. eh, eller som typ Robocod är ju ett sådant spel att ja, men du måste hitta alla pingviner innan du ens kan gå till exit. Eller ja, så är det typ tomtenissar på konsolversionen. Men på Amiga-versionen så är det pingviner. Mm. Det, det är ganska dålig design faktiskt. Ristar ja, har ja. ju inte riktigt det där men lider väl kanske lite av det här överambitiösa bandesignen. Mm. Att, ja, men nu ska vi kunna klättra på de här grejerna eller nu ska vi studsa på de här grejerna. Eller... Eh, trots det så tycker jag att det sköts ganska bra i Ristar. Mm. Och eh, jävligt, jag gillar färgerna i det. Ja, det är ju ett jätte, jättesnyggt spel. Det är det ju. För, för annars... Kan ju en del Megadrive-spel i alla fall i tidigare Megadrive-spel kännas lite så här urvattnade färger? Jaha, ja. ja, men alltså de kunde väl helt, alltså det blir väl så, den kunde väl inte visa lika många färger som Super Nintendo till exempel. Nej, inte i närheten. Och det, och det syns ju verkligen ibland. Mm. Uh, urvattnat, jag skulle också gärna säga att det kan se lite platt ut. Um, liksom ja. att om, om någonting ska vara av metall på Super Nintendo så kan jag tycka att liksom att det blir lite så här shiny, lite nyanser, olika mm. färger. Nu hittar jag inte rätt ord, men ja, det finns inte alls i det här spelet på samma sätt utan det är lite plattare, ja. urvattnat. Och grejen är ju att det, det finns ju mega drive spel som verkligen är i klass med Super Nintendo. Mm. Alltså mega Drive kan mycket mer, men det är väl kanske tidigare spel där på slutet av 80-talet och början på 90-talet innan man hade kunnat anamma 16-bit eh, tekniken, tekniken ordentligt, jag vet inte. Mm. För jag menar Earthworm Jim till eh, Mega Drive är snyggt. <laughs> ja, exakt. Det är exemplet jag tänkte på. <laughs> ja, eh, Pulseman är fan ett snyggt spel. Det är ganska coolt också. Eh, mm. Vectorman är ju också fan riktigt imponerande faktiskt. Mm. Eh, ganska kul också för den delen eh, sen var det något mer jag tänkte på, jag, jag tycker att det är McDonalds-spelet alltså det där Treasure Land Adventure till Ja, det har jag hört mysigt. lite olika om hur det ska vara bra på riktigt, eller inte eh, jag, jag tycker att det är genomysigt det är typ som att spela DuckTales för mig, det spelet Ja, okej okay, ja. Eh, Och eh, Restart tycker jag ändå är ett av de där spelen, Så, ja men Mega driven kan ju faktiskt Mm men om jag skulle ranka det på en sån tier list så kanske Restore är med tanke på att jag inte har kört igenom den. Men fan, jag vet inte. Det är någonstans mellan B och C. Mm. Nej men alltså Jag skulle säga ett B på det faktiskt. Ett skulle svagt jag göra. B säger jag och Jag låter mig mm. påverkas av din åsikt. Mm. Men eh, någonting som jag tycker faktiskt lyfter det lite så det är ju mellan... I slutet på varje värld så är det en bossfight. Mm. De tyckte jag var riktigt, riktigt bra allihop. Och precis så där. En del var ju lite. Man vad fan är det jag ska göra? Men ja, såklart är det så här. Vad fan såg jag inte det direkt för? Men att de också har. Man pratar om, om vi tar lite Dark Souls, så kan ju vissa bossar ha olika stages. Mm. Jag vet att det var särskilt en boss i det här spelet som liksom att uh, man ramlar ner uh, genom marken och liksom ramlar genom ett långt schakt typ. Och när man kom ner sen så fortsatte bossfighten där. Mm. Alltså det, de kändes ganska väl uttänkta faktiskt och var roliga. Så det höjer nog upp det till lite B. För min del. Ja men det har något. Det har ju en jävelusisk skärm i spelet. Och sen är kontrollerna ganska bra men det är väl det är lite halvt överambitiösa ibland som gör att man kan bli lite frustrerad på. Mm. Men jag måste nog köra det igen, för det var ett tag sedan jag körde det. Så att jag ja, kan det tycker jag också, kan... att köra igenom det. Jag menar, det gör du ju lätt på en kväll. Du, så. Ja, och köra det på en mega drive också, för ja. när jag körde det som mest, det var ju på den här Sega-samlingen till Playstation 3 och då är det ju mm. emulering och då blir det ju inte någon precision direkt. Mm. Jag ser här att jag bara kollar lite snabbt att jag ser att det går att klara på två och en halv timme bara. Jag skulle nog säga att jag spenderade i alla fall minst tre, skulle jag mm. säga. Och väl det, skulle jag tro, kanske till och med närmare fyra. Men jag tror jag det... fan att det, det finns en Game Gear version också. Den skulle jag kunna testa. Mm. Den har jag tillgång till så att säga till min Game Gear. Sen om. Ja, men du, fan, det här gav mig lite idéer på vad jag skulle kunna skicka till dig. Men då kanske du skulle behöva, några av de här spelen kanske du skulle behöva spela först. Innan aj, du... aj, aj, aj, aj. <laughs> ja. När vi ändå pratar Megadrive-plattformare så finns mm. det ju faktiskt en del otroligt skärmiga som behöver få lite mer kärlek. Mm. -hmm. Ja, shoot. Varför ja, inte? Du får... Ja, men är du får fundera på det. Jag. Ja, jag, kan, jag kan ju nämna några som jag tycker du borde spela men det kanske inte är de som kommer på tv nästa vecka. Nej. Men när du ändå är i Mega Drive-svängen eh, Dynamite Headdy är ju jävligt charmigt. Mm -hmm. Det är ganska svårt tror jag. Jag, är inte klar, jag tror inte jag klarat det. ja Jag får väl ja. dubbelkolla. Eh, ja, det låter ju snällt. Eh, Decap Attack är ganska kul också. Mm. Okej. Okay. Så jag tycker du ska köra. Kommer jag på något mer nu? eller tappar? Castlevania måste du köra på bägge driver, har inte gjort den. Mm. Ja, men det kan väl vara med då. För det, det finns ju faktiskt på Switchen också, tänker jag. Ja, det gör det. Mm. Det finns ju med på den här Castlevania-samlingen. Ja, och faktiskt bara på den här konsolen, vad heter det? Jaha, okej, på Nintendo Online. Eller vad det är. Ja, precis. Fan vad nice. Så det det får du skriva med. Men alltså, jag, det vore ju kul om det om jag slipper spela det på emulator förstår Förstår vad jag menar om du skulle kunna. <laughs> ja men pre precis. Sen Kid ja. Chameleon och Alex Kidd är väl klassiker men de är, de är inte så jävla roliga faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Ja. Kid Nej, men Chameleon vi får har en det. viss skärm i att du kan få en massa olika förmågor visserligen. Mm -hmm. mm. Ja. Sen har vi ju Quackshot för fan är ju också ja. mysigt. Drive spel Det tog längre tid än vad jag trodde att köra. Men ja. när man kommer in i det så är det jävligt mysigt. Gött. Så där har du några du kan kolla upp och så får jag fundera ut en bra teorelist ja. till nästa vecka. Jag tyckte, jag tyckte det här var jävligt roliga spel att diskutera. Ja, absolut. Det tycker jag också. Det är väl ett koncept vi får ta med oss i framtida avsnitt. Ja, det tycker jag låter allda, alldeles utmärkt att vi kan köra det här lite då och då. Mm. Men nu tror jag nog fasiken att det är dags att knyta upp säcken. Ja, visst är det det. Vi fick med en hel del idag ändå. Mm. Lite sidospår som det brukar bli när du och jag sätter oss och pratar. Ja, men det, det är alltid kul att det blir så, tycker jag. Så det... Ja, vad fan. Helt fyrkantig kan jag inte alltid vara. Det får jag vara på jobbet. <laughs> ja, det låter smart. Yes, men då vill jag ju tacka alla som har lyssnat på oss ännu en vecka. Så hörs vi snart igen. Mm. Och då vill jag tacka alla tre gånger. Vi säger bra, hej!